emisjoni problemat ma kalët i zjedin se vaško. Emisjoni problemat ma kalët Më brëma së dëruar të gjithëra që janë këtu. Ja pragu sonte që ku nis përfundon po emocionin problemet materiale të sidem së bashku. Sportante, këtu ne fillojmë pra dy pas parafis as tanika filluar viti shkollor për të gjithë shkollat fillore të mesme e më vonë të filloi edhe për mësimin e lartë dhe superior. Ne gjithë familjen ndosve i efshëzëm rastin që ndodhet të ja urojmë për vitin eri, shkullor, pra e ri shkollor, për fillimin e vitit të ri me dëshirën që të kenë sukses në të ardhmen sa më shumë. Është këtë arsye ne vendosëm së sahte çtemë ajo në qendrorin e këtë misione qe të arshtimi. Për ta zbositur këtë temë, më mirë ne kemi ftuar Hoxha Kupevendi Asipin që marr pjesë pra në realizimin e këtë teme. Vetëm po për fat ende nuk e kemi në studio e ne do të presim për disa orë derisa të paraqitet në studio dhe ta fillojmë pra në një hartë të, të vazhdon emisionin që para ndrua. Deri sa të vijë mosavi për Hoxha ne nuk do të themi juç të shkrojni apo të Në gjithojmë dhe njerë se dhe sa dhinje o hodgjerë për bërëfënd e asipë i judës ke një mështi prave se bërëni në kodrim një pëjqe vetua e pra mësë telefonu në të përra shtroni pëjqe dhe dhëtë rrgjithë sërëm shpëtë që të jatë e misëroni prave i pausa më në shumë pëjqe këtë që të shpëtë me lëkojë më përra të sërë vje hodgje e në vaghdimë dëshkujim prave ni rre E në fërëdhëm pra tërë e pasë para së ishë atë se të një ka filluar viti shkollorë për të gjithë shkollet fillore të mesne, e më vëndë filloj edhe për mësimin e leharë dhe superior, në gjithve fëmijve, nëzëve i e fëshfrezim rastin nga studion qëndrojë të jaurojnë për vitin eri, shkolor, pra e ri shkollorë për afiklimin e vit të ri me dëshirë që të kemë sukses në të arën më së më shumë. Është fokut arsyen e, e vendosëm santet të tema jonë qendrorë në këtë mision që të arsimi. Pra po për ta zbështur këtë temë në mënyrë ne kemi ftuar Hoxha Kupëvendia si i cili që marr pjesë para në realizimin e kësaj teme, por për fat ende nuk e kemi në studio e ne do të, të presim për disa orë derisa të paraqitet në studio dhe ta fillojmë pra me një fart të, të vazhdojë emisionin që para lënduam. Deri sa të vijë mos a viri para Hoxha ne nuk do të ndamiojë që të, të, të shprojë apo të Nëse jemi ndër njerëz se Dardardini Hoxha kur fundi asnjëti ju do të keni mundësi pra të bëni ankuadrimin e pyetjeve tuaja, pra nëpërmes telefonit mund të paraqitni pyetjet, ne do të regjistrojmë, kështu që çfarë bakë që të emisioni pra i pasojmë me anë pyetjeve, kjo që të shkruhet edhe këmbë pra sevi Hoxha e ne vazhdim të shkojmë prapë mirë ne e pobalam pejdodia I'm <laughs> going Pra durar dy orë të tjera dhe anëse e keni fillim pra ju kupto më djesë për pritjen që e bënit pra por ashtu edhe ata nuk ishte prezente në studio me siguri zatregoj shkakun pasi ti familionik kurse tani ja e kemi prezantuar në studio dhe një folërvëm se jemi me valla të radhë banës për kulturën dhe mecionin në problemet më të alis të zgjidhim së bashku sonte tema jonë do jetë për bisedë tema për bisedë jetë arsimi pasi që edhe ja në fundi ju urum jetë zavesë dhe dzonë vetë shkollë dora mëseni fillimin e vitit shkollor me dëgë të shkolluar sukses për ta në vazhdim. Është tema pra do të jetë i ministri për angazhim motivsë për temën arsimi i vogël me siguri do të jetë siç shkollot flasin nga aspekti islam, pasi kur edim se Islami është feja ndoshta jo dorsta por me siguri letna fe e cila më së tepërmi pra ka ka ndikuar se për këtë arsimi i turizmit. Hoje nderoj ministrët në skenën tron. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ministër Kimjet. A'udhu billahi minash shaitanir raje bismillahir rahmanir rahim. Ne përshëndetje me e Allahut, i përshëndetem dhe dëgjues të çelëve tjorë. Duke i dëshmuar atij ku ash çdojëri prej dëgjuesve mirë, edhe mbart, mjete dhe fëmijëve, tanta veçaran në shkollën fillore, në shkollën e mesme, fakultet mbas fakultetit suceve në musime, edhe një vit shkollor të përgatitur inshallah teala në gjitha fushat e arsimit, duke filluar prej ative fushave këmësodhët njësia edhe e varteta Allah Gjellë Gjellë, u e dhejnë në shkencen ma të lartë për shkencëve të cilët janë të paranume edhe janë të nevojshme muslimanët për t'i ditë. Kështu pra, për fillim, e përponën e vënesës, dhe shë ta provoj njarë që ka të më thonu vënu, mirisht, nuk ishë shumë keqë si vëni problem. Është është këtë nevojë, inshallah. Ne këtu për ta zbërthyer emisionin që mi prej gatitur disa pوje nga ndaksia, më jep kemi shumë pوje nga detjust, të cilët janë paraqitur gjatë të emisionit kur filluan pra dhe parahtim se do të sot ne ta kanuam. Për çfarë kohë do ta paraqesim për ju është thonë kështu. Duke pasur pse për Islami është fe e turistëve dhe rëndsi më të madhe i kushtuar turistëve dhe drejtatorëve Dostaj vetënia fetë ashtu ka vepruar. Sikurani është sikurani frymzoi muslimanin dhe muslimanat e, par, pra e parë pra që të rikthendit foris frymtimit të saj. Me tëra metoda vetë. Fika fortë duhet të ditë një bëj njeriu besimtar i Islamit se Kurani i Kërimi me çdo fjalë prej tij është mrekulli. Edhe mrekullia është një gjë para së cilës nuk qendrohet me dashir apo me aps apo me egoizëm apo me dorë. Kar, prej, chiles, stav, libar, me të parën fjallë që ka arë prej qilës shtabë ki liber, ka arë me fjallën lezo, dhe të thotë lezo, në emni në Allahu Jelle Jelaluhu aje cili e përsellë Kuran i Kerimin, edhe përsellë këtë ajetë për shemblë me filin mas fjallës lezo, nuk gjen kufizim për shemblë, lezo këtë liber, lezo këtë land Allahu Jelle Jelaluhu e kalon apsolut, e thonë lezo, dhe të thotë gjdo gjohë në emni në Allahu Jelle Jelaluhu ed Lëzë zdo gjohë të dobishme Në emën e Allah Lëzë atë e që ka dobi edhe mosu këfizo Lëzë e Korani Krimi Lëzë e Sunnetim Lëzë e Hadisin Lëzë e Shkenza tjera Exakte dhe ato natyrorë Lëzë zdo gjohë që për njeri unë A shë dobishme Lëzë zdo gjohë që pate nuk ban Lëzë zdo gjohë që nëse nuk e lezën Në mesin e tjerëve nuk je ma Pra Allah u zhëllë dhe gjelalu E kalon hap, hapur E kalon a, absolute qëpse do të dit në jo për ata njerëz që kanë dëshirë me lezu dhe me dit por çka te ledhimi nuk është dituri po mundet është e mundur njeriu me lezu ose me dit po për ato që kanë dëshirën me lezu edhe me kaluën në fazën e dietave më urrështunë taborin në rrugën e njerëzve që dit Allahu jallalu ka mundi kusht edhe nëse ai kusht nuk ka sot dituria do të jetë mungut te ata që kanë dëshirë me dit ai kusht është shumë i lehtë ta punë تقرا باسم ربك لذا نائم لن الله جل جلاله لذا نسهد المديد نائم لن الله جل جلاله و سايبركات دي توريس نا يا ديسا جونا ديسا مشرتينا ديسا بوكوري تكوراني كريم ود سنته محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فتلغ نيرذي جو بسيمتاو نو دين م اي شيو اا فنييرذي جو بسيمتاو تش نو دين م اي جيرو نرك دروب نورن بيز نيرذي Kë mendoi se besojnë apo nuk besojnë. Për shembull, njerëzit materialistë, materialistët, të cilët e konsiderojnë se dituria është vetëm ajo që e ke lexuar e më shumë se sa ka lexuar në kundësh me ditë. Kjo në Islam nuk pranohet, nuk ka smarti. Allahu zel zelalu ka thonë kuranikën, "Wattaqullaha wa wuyuallimukumullah." I keni frikë Allahu zel zelalu do t'ju mësojë ju. Do thotë, i keni frikë, na atë që e lexoni do t'jam hapit, jam heki për të asojë nuk e ditë. Në hadisën e Muhammad Mustafa, s.a.w., të thëtë, më në alime, bimë a amil, wa rrësaullahu i me malem, i alim. A i njëllit përnën bë atje që e din. Allahu gjëllë gjëleluhe më son një gjojnë që nuk e din. Të thëtë, nëse unë kam suni lënë prej lënë dheve, nëse unë jam kam suni në nërë prej nërë më vejtë, edhe vebroj me te, në e tëtë dhe të di një gjojnë që i s'kam lezu për ta. ta Kjo Të cilën opsionet Allahu i ka dhënë ti prezontive që janë njerëzit, të cilën ajetot. A nuk e don Allahu Te nderuar dhe i Lëzuaru atë të thirrë punë barabër me leximin, barabër me leximin, nuk i ka nëmën Allahu Te nderuar dhe i Lëzuaru. Sot, pra, pse dia, dituria e xhimit tash i thifu shumë e zon, po aj mund të zgjano të vetëherë pas leximit me frikën te Allahu Te nderuar dhe me eminta ti, të thapen, habën perde pas të cilave do të shohim do të çoj më shumë se sa shohim në fletën e vetimit. Sepërqendituritë e teorive të tashme moderne kur shohim se kështu celnik bëhet për ndimore Evropa, Amerika, Kanada shumë në disiplina shkencore ja tani merren në kosmosin kështu. Mir po, ne e dimë se atë nuk e kemi bësimam dhe nuk ka dhënë emër të Allahut. Ku do të çojë që teorisë sa janë tranuar që? Për shëndetë, the Cancer can have mir. Mir po, kë njeriu i kësaj kohë. Sai ka hap kikrat në ulav dru nuk e mëriton aqë se me një zbulim për e zbulim e me që po në një dit për e dida me të sodi një riu i jon e rritmenen ma shumë se sa e mëriton me rritmenen edhe me ndonaj se kam sur shumë gjonë ne në islam i shokën gjonat me sinë qenë sinë i jonë isë të një gjonat këtë a është ndërtu më shemë një kompjuter a është ndërtu një digitroni bukar a është ndërtu telefoni a është ndërtu televiz janë kap, gjonat, në hapsin, mirë, ashtë bo satelit i njënë, ashtë bo satelit i qëpëri, ashtë bo foxy, janë bo gjonat moderne, me këto boza këllat brodë, janë bo mjetët medicinës shumë moderne, por shemë, mirë po. Ki njeri, i cili kësa i ka thonë dituritë, i cili kësa i kësa i kushe, studimit i ka thonë dituritë, dhe me ketë, e ka po vetën të malë, ndër shtaj edhe, me ndonë se ki ka muslimanës, musliman. ki ka muslimanë, ki Islami shak të gjona me sfin qeta, thot kështu po shemë. Nëse kështu dhe të vazhdojnë, mas gjash shekujme, ato t'arën me qëka do t'i thojnë saj të të kemi nëjtri, jenë, do të të të rjestëton? Kësaj të të rjestëton? Që ne asod e kemin rajkët rrien, do t'i thojnë ato nuk vishin asë gjon, ato s'kan marë, s'kan mar, kuptu ato. Pra, a ka mund si me nritë, me në ishka nuk merë me në gjon? Jo. Ata mas gjash shekujme, do t'bo Unë së di ma këtë dhimë dhe që e këve atër që ka të të të jakuzojnë atër? Të të të jakuzojnë për për përdiin. Pra, ate që Allah u zëllë e zëllë e më kurani kërimi thot, është më rekulli e pashkejlën thot, dhe me u tijitum minen ilmi illa kalila. Ate që e kemi dhonë në ju e prejiturijës, nuk ashtë që të senë përvesht e pak, prej pakës. Pra, du të bënejt modest para asaj që a shvillu. Du të bënej Jan disa zona, të cilat njerëzit nuk kanë habet për to, nuk kanë, nuk janë lajmëruar mirë, nuk janë informuar mirë. Se për punën e hulumtimeve dhe arritjes tani kanë rezultate shkencor, nuk as kusht më kanë musliman. As kusht më kanë punëtor. As kusht më kanë hulumtues. As kusht më kanë i zellshëm në vijën e studimit, as kusht më kanë i vërtshëm në vijën e studimit, në vijën e pra ardh të studimit për arritje dhe rezultate eksaktë. Kjo është kusht. Enket fus Allahu subhanahu wa taala nuk na ka bën kusht nervese. Un te un përparoj shkëndtarisht muslimanat, e ato që janë, s'kano që janë muslimane, un përparoj. Jo, kushta është kështu. Te un përparoj ato që janë çut, e vjesin masa ato që janë jo. Do ka shëlid me kjo punë me me fe, kjo është lidh me tim, ashtë me hulumbtim, është lidh me zhimi, me zell, një me sinj me zell ardhimi. Për shembull, në njëri punon në një fabrikë, as muslimana Edhe njeriu po do nëna fabrik, sa mosliman. Çe çka mosliman para ti i, i men kret, mu i lund ra kia dhe lund komi pir nga kilun komoret, ja rjon merr për li, ai çe sa mosliman i ka rrit parat. Njëri ka bënë një shtëpi me 50 kap, njeni ka, njëri s'ka bën asgjot. Kush jam këtu që ta shkalloj votën? Allahu dhe leghera nu do të thënë se ti mosliman ti ka pas bëj tani dhe i rrit parat. Allahu dhe leghera më ia bën i rrit parat, më apro blogët, më ndërto shtëpiën, më bën mësur, më bën parë, Zotit. Jo sa Asadi i Jafirit, Asadi i shkaq sa muslimanëve, ai saka boketë. Po, po i dha njërin të 4 metër, i dha njërin të 4 hapsin, i dha njërin të 4 që të mundi për prezitet, i dha njërin fizik të 4 mundi për meruj dinore, edhe mundi më ndonë aftësi fizike, për aktivitet më ndonë mundi të ushtrimit fizikë, si tash e lënë lirë në hapsin, e lënë lirë Allahu subhanehu vejalla në fushën e zbatimit në stadiumin e punës, këtu njerëzit beprojnë tani lirë vet njeni është i mirë, qëtri bërë t'i keqë, njoni njoni punojnë, qëtri s'ponojnë, njoni e runë, parë, njoni s'erunë njoni lezonë shumë, njoni s'me zonë hiqë kjo faktikisht nuk ashe lidhën me atëse unë besojnë, parë, kushta unë me qeni përparu, a i nuk beson kushta, mës me qeni përparu jo, kështu nuk ashe, për kusht punojnë hez parë, kusht punojnë, a ri kusht lezon, din, kusht nuk shko Para se vazhdojmë për një çështë me edhe një njoftim ligjor se emisioni është kontraktiv, pra mund të kuadrojmë në telefonin 076, prefiksi për maternitetin 901, 090, për komunën 0901 dhe për më që të njëjtën 09389. Kurse pyetjet mund të paraqiten në mënyrë direkte dhe indirekte, kuptohet me regjistrimin e tyre. Pastaj e vazhdojmë me pyetjet në në korrën e shpallës së Koranic. Çfarë niveli ka qenë arsimi i çagarabëve të fëshinj të tjerë publikë që në spaku? Ma më të shjelluar. Atëherë shekullin 6. ishte ati dikun ka viti 610 filimi në shekullit 6 kur ka zbrit ajeti lezor fjale a lezor prej qili e da Allah u gjëll e gjëll e ru Arabët ishin një numër shumë i vogë i jardive që dinin shkrujnë o të lezoj ato që nuk dinin më shkrujnë ishin marë shumë edhe nuk dhishin në lezoj ishin shumë më tëja, Arabet, në teja përse Arabët në kohën e zbritjës vahit në kohën e shpavlës kanë qenë 10 milion një popull 10 milion prej kët kanë ditë me shkrim lecim kurse e, bota ka qenë ndame në di grupe në di, di stadjume politike në di stadjume ushtarake stadjumi i ushtarake i Persijes edhe ai batalioni divizioni ushtarake i Romës do të Roma edhe Persija kanë pasë botë ka qenë di fuqi superiore kanë pasë botë në dame në di grupe tato kishtë e ma shumë shkrim edhe kishtë e ma shumë lecim përshka këtë uh, uh, uh, universitetin që kishtë uh, unë un, të thonë akademijë në librat ka akademie, në Akademia e Jon universiteti Akademia e filozofisë greke në Athin natkohkurt Greqia dhe Rodha ishin një sted edhe ajo ai mësimi i vjetër perd i cili ishte disa shekuj para i kultivuar në Persi por atë çka ato e kishin leximin edhe shkrimin para arabëve arabët ishin njerëz të kodras arabët ishin njerëz të shkritjes në Aiçali Ramet në pas poshtë ka një zajnte pagar i ibn Israilit tiste i cifrudve 7 Pagamare, aradat nuk pëtër pagamare një kohë shumë të gjatë që të kultivohë është krimë lezimi edhe ashtu që u mërshin me trekti e cila ashe njohër me Korani krimë edhe u mërshin me blekturije dhe baktije cila ashe njohër shumë mirë me histori i reative edhe ishte arsimi ajo që i emnin sot dhe ka arsim drejtë për zlejti mund sot se ishte i borosën tërinë në fund Allahu Jelle Jelalu e ka emru pas shekullë mesisës edhe Muhammad Mustafa sallall koha ignoranza start do të them jahiljet e ulë koha ignoranza do të them njerëzit kanë qenë traditon s'duke qenë në dëgjosin e parë në linj alo kush apo qenë selam aleikum aleikum selam urellah ju përshëndet në emi nga Komuna ende në rreth 20-30 ju përshëndes posa si ne të hudhëm jaku të kish prezencën orale ju përshëndet gjithashtu përmjet të lokalit duhet të mund të dëgjojë mirë ashtu Keni mësivë i dënjë për e që përsa ndëve? Ha E në në ësikë në qërënë? Ku qëndrën më shërësia që allahu, gëllë e gëllë e gëllë e gëllë e gëllë e gëllë e gëllë e gëllë të avërinon një anë alfabet në të janë në lecë Açte që? Kërënë? Kaç këshë? Ju falënderoj. Po, ju falënderoj, ju faleminderit, hoqju. Ële ju falënderoj për inkujtimi pra, të para, na falni mirë. Tuica e Naimin dokumenton vajtë se ku qëndron sekreti, fsheësia se Allahu xhenuat udhëroi një profet i cili nuk ka ditë shkruar, lejo me fjalën e Zot, pa fjala para. Ai pasi që dim se nuk ka ditë lejoit të shkruaj, atë në kujs kujs ta fshehtsia se e urdhëroi Gjemi i Prisbiti bash. Nga gat ngjarja e cila ka ndodhur në shpellën Hirah, ditën e zbrinjjes e qrobismit eh tek sot na sqarohet vet nga vet ngjarja që lan ndolli se gjebrili alayhis salam i ka thonë Rasullullah sa alayhis salam duke e shtrënguar fjalën lezot Rasullullah alayhis salam po gjit jetë duke ka thonë ma ana beqali unë nuk dit lezoj tri herë përsëritet kjo ngjarje lezot nuk dit lezoj lezot Këtun, here, nuk dit lezoj këtu te tri herë nuk lezoj unë nuk dit lezoj shpjegohet e gjithë ngjarja për deri ditën e xhikivit مفيزن اديت تايت تسن الله كسوري يا سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دثر او محمد لذو نو بديت لذوي لذو او محمد نو بديت لذوي لذو او محمد نو بديت لذوي دثر الدين جي نو بدي اقرا بسم ربك الله جل جلاله يا كفر يا كفر يا كسبيا جونيان سير تش دو ريلي نجورات ما ورده لذو نا امنن الله جل جلاله ولنسانو سنقريك فلا تنسى Në tje do të nësojmë, do të shkryjmë në zemrën të në koralikërimit Ti atë e kur nuk keme harru prav Letzo, atë e që po të shkryjmë në zemrë E sa për shkrymë e dhe lapsë Atë e që na të shkryjmë, të avizatuj më zemrën të në tje nuk ka nevoj Me dit me letzo dhe me shkryjmë Atë e do të letzojsh Atë e që na të imponujmë Në përmet vahit atë e që na të bënd mundur ti mos me harru kur Atë e letzojsh Për shëfarë të shkrimit dhe leximit, aq më parë u gjatë besimit se seket se, a e vlen kusht për me ditë me lezuh nuk ka shkurtore me ditë me shkrim. Kjo arrim, këtë ardin, sa babalar do lezuin, kur kërim të lexojnë Kur'anin e Krishtin, nuk shkruajnë. Për shëfarë të leximit gjithashtu se arabat kanë pas një kohë shumë të gjatë profet, pejgamber, që ta zhvillojnë shkrimin dhe leximin. Por te po përveç se që kanë pas profet ka kandikuar pejgamberët pra që zhvilloshin dhe klinikën, si ja bënë të shkrijnë dhe të lexojnë. Uh, Muhammed e Shqeqelam nuk ka dit me shkrujt edhe me lezu Kjo nuk, nuk, nuk na Tregon neve se aji nuk ka therë Shkrim lezu O islami me kejt, me gjitha fëgjit e veta Ash koncentru në atë se na duhet dhe shkrujme Shkrujme dhe oz lezujme Aji që s'din të me lezu dhe me shkru Ka një tem nëveke para ate Por shemë, po t'din të aji me shkru dhe me lezu Po t'ta ke të pësu Allah Po t'te ke qenë aji nëzansi di kuj Se Muhammed e nuk nejti para kuj para mësuesit nuk rol mbon, ai nuk shkojnë në shkollë, ai nuk shkruan me laps, ai nuk shkruan me dorë jasht me mejtën asnjëherë. Do të thojë muslim, që njerëzit kanë të lehtë, atë librin Kur'anit të Kërim musliman, muslimanët çekan, Muhamedi ka shkollë, ka qenë shumë pukur, shumë shkrimtarë ja si pun, më. Ja ketë mundësitë kanë të thonë, për shkarsë librin, siç t'i ha ti, fjala është ashtu. Ni pun, për punën, me shartive që ai nuk diti me shkrimtë edhe me, për me qen, prej, të. Për më çën, për ai nuk ka është për kushtet për ngarërin për për ngarërve të Allahut me dinë shkrim le të. Nuk ka është për kushtet. Për nga merë është që të sen, nuk është prej kusht e me me ditë a i me shkrujt, edhe me lezu për me qenë për shemë edhe sukseshëm në me primin e ti. A, arabët qërë, të cilët me një korë, nuk, Arabët para për nga merë, që nuk patit për nga merë, nuk ishte të ato, nuk ishte të ato, e, nuk ishin të motivu për shkrim lezu. Ato ishin, ato ishin me një kulminacion që nuk ka përstri që pesë më të sheku i mo, aspo në mendoj që nuk dhe p Unë kërë thëmë ishin me një kulminacion të nivejlit më të, njëri, të nësimin përmenës, du të të cek e këtu një shemë, bëtë dhe rikupat shku puna. Një Arab e broni një vjersh me njimi vargje, edhe ate e lezojnë publik. Një numër shumë i madhe njërzve e vëzun vjershën prej ati i dhe të parin të gjithë. Njimi vargje. Këtu ishte, këtë dhe, dhe rikupat shku puna. Ato, nga, nga një një aon, ishin shumë të interesu për, për diturijë. Vjend shatatë të ative nuk janë përstrit muas një harë. Një Arab i bodi 28 vargjet një vjershës, se harfët shkronja një në Arabinja 28, darë gjisat janë me pika gjinsat pa pika. Dhe më thonë 4 modë shkronja janë me pika, e 4 modë janë pa pika. Një Arab ishte aqifuqishëm, e dhe ki ishte islamik, mas para islam, mas, is, mas përgër në nënitur, ishte aqifuqishëm në poezinë ati. Ishte a që i fuqishën, në plazirë po në ati, i boni 28 vargje, i futi 28, histori, 28 fiseve, vetëm një harfët për pika. E pas ta ju këthi 28 fiseve arabe, ishti një 28 gjana historikë e shumë loje, vetëm një harfët që këshin pika. Në të arloje tash, në të arloje tash, një njeri i për arabe, për arabe, në të arloje tash, në të arloje tash, në të arloje tash, në të provoje, në praktikë kjo është të në Shkrimet e rezimi mëngonje. Ama işte koha e freskisë për ta mësuar një gjoh për mesh, işte poha e freskisë për ta thonë një gjoh për mesh. Arabët çka tha? Pes shikoi e, e e kultimun gjuhë. Ol me gjuhë, janë letërsi, janë në vjeshtë, janë në poezi. Pes shikoi ulë. Dëriku shkurt puna në terminologji. Dëriku, dëriku shkurt puna në, ler, në në në, në alegori. Shkoin atë nga arabosat. Nuk ka njerë një buzë dhetin kur ta çajë negojën na se kupton çfarë bëbot. Si doim na çka të folim kur kush ta kupton pa asnjë punë, den drejtu bashkëpunën. Do të çka të folëm, na kuptonën më një herë. Anashi doim çka të folim pa asnjë hujërvësh që ka patën çëllimin e vet. Drejtu bashkëpunën. Në anën e alegorisë, në anën e terminologjisë, Allahu Tejalaluhu, detytohet të drevojë Rabbit me një punë për një punë, ja shtatëra në Kur'anin e Kërim se ka edhe më shumë. Ai thaha për shembull, alif lam mim. Ordër të çka të kuptim nuk s'ka kuptimin. Mos ju jeni ato s'ka i kuptoni keq çfarë kur folim. Ordonës beqon dashkë ka kuptimin këta. Edhe asaj dite, edhe kësaj dite, edhe ditat që do të vinë nuk do të di kush asnjë. Ka fjalë, por do të thotë ka fjalë mbi fjalë në këtë botë. Mbi të gjitha fjalë Allahut. Roce shpalli ai poshtëtet nivelit mat argument që broger do të shpalla pra është i kontroversi. Si duket kemi seriozisht dëgjuar sa lekush e para? Alo, mira. Përshëndetje. Ju përshëndat lule me një përshëndetje islame. Aleikum selam. Edhe përshëndetje uh, Hajmullaj. Hajde kuptoj. Tam. Lule akuptin. Dhe kisha dëshire një pyetje pasi do të thonë, në ditën e së mirëardhës. Ç'pyetja e cila ka të bëjë me çësthisë që kam, është e mirëardhës apo tema është e përsaktuar paraherësin, po çfarë të tjetër? Unë kisha dëshire të kërkoj nga uh, Mollah India, pasi të koha këtë koçë e kalojmë ne ha. edhe në Tarrum kisha dëshirë të ta festoja sa blen a si një skencor apo do të vlenë arsimi skencor apo arsimi islamik Mendoni i cili do dhë dhë dhë të ketë përpasima tepër më shumë Mirë a keni të shënvietë? Unë kisha dëshirë të ndjej ndërgjëndje telefonike për ditën. Nuk çfarëre, nuk, nuk keni rëndë. Jo. Si. jo kam. E bëra telefon me radhë të ndërgjëndje. Ndaj direkt ju përshëndes. Në jetë ju ju falenderoj në atë mëngjes. Ju falenderoj për i padrimit. Kjo që e e dhe ju se cila operativisht më parëste se kur e dim se në shkarkojet tani në këtë zhvillim këtu, cili cili arsim do të ketë më tepër për për pasi, do të thotë, më i vlefshëm ndaj të ajë shikëtor ai pasë çare ndaw, megjithëse nisëm onezi se nuk ndar, ai fetare po ai shkëndsor. Nihara për gjithmonë duhet ta dim se nuk ka arsim të ndar. Po ka lënd për çka bën një lënd për vepë. Kështu ka. Se arsim ndar, arsye fetare, edhe arsim shkëndsor nuk ekziston. Islami është shkendës. Islami është shkendës, dëmënët është diturit. Shkendës diturit, shkendës anglisht, shqib diturit, arabisht, ilim. Kun që asë ka që të sen? Me së parën duhet të dhimës. Këta e se, nuk ka arsim të dam. E qështë shka shkamësot, e min arsim e ka. Nuk ka di shka që të sen. Se lëndët në radhitje, lëndët në radhitje, me ka kemi të vojnë, jemi të lirë, qi dhe rraditin për kandeli për ka respekti për shemb mbi gjithë londat fetare kush rrin po themi i kemi lond fetare 20 shembull ato janë shumë por do të kemi lond fetare 20 leja arsimin qeta si që po e dallojnë qjer vetëm londat fetare 20 i kemi çdo lond mbi gjitha londat londa besimit për çka se çerat londat më kanë garantsi ju es pote nda londat me garantsi ose bënse lond nuk ka, ka shariat garantsi për shemb jo po londa e besimit mbi gjitha londat për çka për ka respekti, për çka ateset, pëse banë fjallë për Allahum që në në zinaru, pëse banë fjallë për qenjën e ti, pëse banë fjallë për cilësit e ti, mi gjitha londët. Pra, të gjitha londët janë londë, të nkejt e ka nemi në nërtim, ato që miren me fe, për ka respekti radhita, me spori, për, për ka nënderi, se për çka bojnë fjallë ato, ato në lirin, drejt për drejti me Allahum q ata na dinën me madhnien edhe edhe vullnetin edhe, edhe, edhe cilfit emrin e Allahut dhe dëshirën edhe na mësojnë se si ta adhurojmë atë. Un, për shembull, lënda fizikës kanë këto neve. Ne mësojmë për shembull për mbështytjen edhe gravitacionin e të gjitha të tjera. Në rregull. Unkur unkurë së jogë kur lexoj në librin fizikë, mësoj për gravitacionin, mund të shtoj besimin te Allahu. Tamoj parasysh çert çishë morën ata. Unkur mësoj për shembull për kiminë, për formulën e ujit. Mum shtoj besimin, un e shtoj besimin nëpërmjet kimisë. Edhe atë e shtoj besimin shumë. Ja për shembull. Atën Kur'an thotë se deri në ditën e fundit do të shndërrohen zgjat. Kjo Kur'ani thotë. Derë nat, në oqeanet një ditë, për një ditë, ditë vet, kur të vjen ai ditë, as ditë e caktuar ajo, do të shndërrohen zgjat. Edhe e marr këtë pikantë ka kimisë studim. Është vërtet. Ndaj pikantë ka kimisë vërtet. Ku si e ashtu si generatorçe? Një ndalon djegë, çetë ndymur mundje. Që ukri Më s'dojëm ashetçor. Hajta dash. Çka ka dalën këtu? Çka ka dalën këtu? Da çella çella mër këtu Arsin Petar zhëdash. Çella mërbona Petar. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an e Karim ka thënë: "Këdo që bën një mikarë dhëre, mirë, ia." Kush e bën iato? Atomi avi nënë në fizikës. Kur dëgjon. Kush më të dashur Arsin Petar, Arsin zhëpetar. Gjithçka në ket votasha Arsin Petar. A njëri që ka qenë هون Mendojnë se aju ustimi ati s'ka lidhë me fea Jo, aju që në të në deti Ustimi ati s'ka mundë si me fea Qështë s'ka përmurë, qështë s'nja në, në shi lidhë në gushtë në fea Aju që ka sugju në dimi përshemë me anije Në mdete apo mbi dete I kuja i deti A deti e ja kamarua e të parkatare Ja kamarua s' deti frunxia Ata ari që jështi zmenethe e sugju në kimiro Së gjeni, hidrogeni, natriumi, azote, nitrati, këtë juret janë që Joan te thodia kripa si ndomëse njëu hacker i çeliku që kanë formulat e vërteta. Kto janë dobes lag them. Si e ke bërë? Si e ke marrë punën këto Joan? Ai u thoku nea studioj mbi ta ella kemi bën këto formula me të zënd polarodomi, i kune ai material. Ai material për të cilën kemi bën telefonin diqtronin kompjuterin, i kune asha. Ai as i propunum nga ne që t'i cakmpartit. Mir po se kemi xel, as kemi mble ka qenë u çetar kush çdo gjë jo është fatore çdo gjë jo na afronda Allahu subhane dhe zelalu mu për kë çkaq Allahu subhane dhe zelalu i tha islami saifë safr ketë fa ket islam nuk mund ta ndajmë si durt për vesh të njerëzve të shkëndës sura rum në kuran e krim ka thonë in fi zalika laayatun lil alamin islami arsheng për shkëndtar islami shkëndtarët mund të përdelin më zgjuar ose më mirë njerëz i mirë me shkëndë ama Jo me shkend, jo e studiuar precis në mënir laik E studiuar bukët në mënir laik Dhe me thane dame prej besim Öke, si, E ke mundësi, s'ka problem Por shemblë, unë shku e jam e lipi bicikë dhe njërit Me shku të erin trek Qatë bicikë dhe nëse, muj me lip me besim Dhe muj me lip ka besim Por shemblë, e lipi me, me besim këto Ama e akë ja, bicikë në shku e të erin trek dhe, Po, s'ka problem, pare mundar në mars po i bëj viti i fund në momentin e caktuar kur i kam krijuar punë as një sekondë zgjon më me të unë unë lima për tre tregë u krij, duhet më të shonte deri. Eliti po vërtet. A bëhet gjë nëse më të internet. E marr i bëj viti i fund edhe lën rrugën i veshme i bëj punën. Ç'ka u bën tash? Kush i ka parë? Punë e bona fetare, unë nuk e bonë fetar. Do të thotë unë dola për besimin e dhënë, në besim. Pa asnjë problem. Njëri që është i quaj musliman, ato që nuk na kanë dashur, ato që na kanë dashur, kështu t'jemi, të bëam doktor talën me ferë dëbonë mësus talën me ferë ose s'pa ku qesë talën po e nëmëshmoj qete e thomë sive ti edhe doktorat mu fala që shtu ishte të të njërë dhe mësus që ka të këti e njëria si mund që ka të bashkon të ti e me ferë hajj dë thët që ta shtu amë se fizika edhe atomi edhe kurani ishin një gjo kimia edhe lonë ëpsijen, hidrogen edhe kurani kerimi ishin një gjo që të ishte që si je si lejon vetëm mos zgubluat shumë. A nevec ka neman mendje për një mjek i cili shkon në operacion sot. Sondë nosën apo më jes në etë me prindja operacion në barkun e njeriu, në operacion në zemër, në operacion në çdo pjesë të trupit edhe ai sot këtu po shem. Bismillahirrahmanirrahim. E marrni abdest. Edhe ktheat ka këble Allahut i pa drejtë at namazën sot sot. Malet sot procesin se un me dorën tonë do të prekim me një vend tipik i krijuar. Male dobro është. Mumso atë që se di. Do ta bëj një mjek i cili e ka kri fakultetin, edhe ka specializuar. Përfitim, për, për shembull, ka specializuar për veshkë, ka specializuar për organat e tremë, ka specializuar për shembull për për mushkërinë e drejtë, ka specializuar për veshik, për sinin. Me ta bëj këtë. Është specialist. Është doktor profesor i Londrës, për shembull. Do ta bëj këtë. Nikol. Un po përmendoj, nëse bota ajme intact, nëse bota aj korrekt. Por po premtoj se për një kohë kur mbas disa operacioneve kam i dit disa gjëra në në organet e njeriu të cilët nuk i ka pa literaturë. Edhe para to kam i dit, të cilët nuk i ka pa literaturë, kam thonë takullah u juallimukumullah. Hini nefuzen e veprimit të vendit ku kam krijuar me respekt edhe me frikë, jam thënë gjëra që nuk i dini. Këtë ajkali gërim vetë kam. Po edhe her, po kërëm për mbjullë, përjtje, në hart po kremë për mbyllur bytyn e vajza sa kush ishte ëmbylë po japam animicet me formimin e shtetit laik, na i kanë ndarë për diçka e shkencën, diçka tjetër, jo përjetëser, domi shtentar është fishmës kimi fetar. Jo përjetë, jo dhimna, po dim diçka të morim e të lëm diçka, çka mendoj, po mendoj komentet, çka kanë hajonë këto kanale dikujt. Na jemi fetar edhe atar kurzi jemi duhet të dim përgjithmonë. Se ato s'ka besojë ndonjë besimtar, se besojin se s'besojt. Omë rani an besimtar kaprapa, an besimtar prapë, domethënë. Kur se thejë, ne vëzhgjedhim se çfarë zbulimeve ajelane po shëndet, dhe pyet, gazetizimet tuaja keni hasur në literaturën e llaftetose me vërtetë vërtet, zbulimeve shkencore që janë bënë, që dimi spakun nga europianët kanë bazën te muslimanët, pra centrrat muslimane si po shëndol zbulimi amerikan, pastaj ora, busulla, teleskopi shndora. Unë po them 100% për shkak se shkentarët europianë dëvojshmit kanë ba hulëntimet të dukshme, edhe kanë artër dhe rezultate të dukshme, edhe duhet tjenë të faleminderuar për punët që i kanë ba në konë e vonëshme. Mirë, po, duhet tjenë mirë njësë për zbulimet edhe punimet që i banen muslimanat me herët, edhe një gjohë së ne mëhër asë kush prej neve, se të gjithë gjemë të Evropës të cilët kanë artër të këto bada shkencore, të të, në realitet bada edhe studime edhe rezultate për në fundë, të gjithë durr kanë merriosit islamit në ulë malë të islamit që kanë punuar në Spanjën në Universitetin e Cordovës, edhe në disa universitete tjera, ishin ato bartësin e shkencës muslimane, të cilën kaluan në shekullin 8, prej brigjeve të Spanjës, prej brigjeve të Marokos, kaluan në Spanjë dhe i formuan universitetin dhe shkollat e vërteta kur gjentë evropos imsun gjonat e luksin i i i aplikon shumë bukur me ndërgjergujje jonë mole në shekujt e parë me bujje për kopën e vjetër të brehishave si ku Nikola Koperniku e Galileu e njerëz që si çipatën patën fat jo të mirë kur u ballafaquan me njerëz të kishës e, me thjellën e shkencave që imsun prej muslimanëve në në në Spanjë ja të çrëjësh drejtas drejtë tisë të shponja shtet islam me me, me kulturë dhe veçant a unë pëjtë e këndi sa shemëm për të të tëllët janë latinizu edhe emna të formuleve shkenëtore edhe emna të personave për shemëm ka gjurma se l-Arkemedi nuk është latin për është musliman arab l-Ahmedi i latinizu l-Ahmedi Arkemedi i sotëm që në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Uh, grika e gibraltar ash latinisuh ajo thas grika e gibraltar ajo grika jebentarik uh, uh, kodra e tariket tariket me ziat inteli bre kodra sponja sponja sa kodra kaona maroka sa konja kodra e kaimi kodra, kodra, kodra tariket edhe arabisht jebentarik u bon gibraltar do t'përdoret me mat ashtu si shas e uh, gebra per shembull ak algebra ash em an arab en ilonda se te lambsohet ne gjith se boten a ash buqfalisht ne nivelit gramatikor mbet larat e gjeber londa at el amiret me studimin e kontaveve devijave edhe studimin e matjeve sipërfaqeve edhe shifoj ka kuptimin delta du kjo ka kuptimin shif algebra te sakta o rezultati i sakt delta du do te thon se nuk mundet me dal sa thash me ta duar masa taktuar dhe ola kemi arshe ju morrabet blicale kemie safi sa oksigjeni sa karbon sotra edhe del formulaën por për funulles zhvillimeve tokave ne kemi msur shkollën ka msur qira din shkollë se vasco de gama e zgjura i kan zgjuri vasco de gama indi apo e zgjuri indi do ka shaqurtet as familjeve ta vasco de gama ka çen shoqërues i ahmed bin mazidit i drejtarat kund nje norigin Ai Kurkashtova pedagogonat Atana në, në Indi ishte i 33-ti ultim i Ahmed ibn Majid ibn Indi. Kur ka shkruar ai kjo për, për, kiste... për kontenentin e Amerikës? E di, print. Vazhdo. Kush i tha ai se do të kërron bankën e kësaj vasë deroma. Vazhdonës ibn Indi. Vazhdonë ka shkullën ibn. Amë Ahmed ibn Majid i shojua në 33-tin ultim të Ahmed ibn Majid. Edha ai e pyet këto, nani. Ahmed ibn Majid i shojë diellit vetë vetë aplut per sa tekim novet ايضا ني بوزي ني بار ني بويت الاسلام شوم بوكر نا كش الحجر الناشرو بالثغر العلم تنبل العلم بالثغر كان نقش في الحجر فنسيمنا بزالين اشكرن نجولي فبراوني امض شويه نجولي دوك تقول كرمسون كرمسون ني جا قريهيري على الشكريم نجولي نكهمت نو Edhe e pyritin se dhelbën e kinë ka, në anija, e kishë një dhelbën në anija, fa, në këtë dhelbën, fa, unë e diko, fa, atmosfera, e dikë. Sa, për qëka ka live kjo? Fa, nëse dhelbën a shë shtrimme me parkë për toke, edhe di kam të para i ka të kagoja shtrimme. Fa, unë kuptoj se orët qipovinë, ditët qipovinë, dhëtë këtë vapë. Fa, nëse dhelbën a mledhën edhe bishtin e shtimë nërkam të mëratë, edhe im lëllë kam të para, edhe rinë me krakë në nërën e gjabë, tha unë e di fa atin se dhivit dhëtë këtë atë. Nuk do qëtë pra atë. E, në, e nëse rinë nuk u dhe fare në në një, rinë konë, unë e di fa se në një e di shka nukash në regullë mrena, jo me klimën, po në një e mrena di shka nukash në regullë. Dhe thot, am ka hi ujti kun, apo ka, ka lishu vjami, i me të cilën lije të anija sa i kohët nukon kam një defekt në anije sa për edhe të për ashtë ka këto gjona a i sheshojnë të biblëma që ti nësikisht asë në të gjumë mas, ledumë mas, pabas, një mas o këto janë gjona po janë shumë gjona janë Evropi zu janë Latini zu shpejtë shpejtë edhe kanë me janë në rastë tri libri i imami gazaliut ihja ulu mu din rinjali ashkenza me islame me pas vëllime është parë në anglime në eventi këna gje i para 300 në vendve i anglizizu i për të thimë për unë anglisht e pa autor kësi për gjash, më smesë gjatë pa autor dhe të të shpridzu me pin në vitin 505 kur ka të dhe dhe dhe li unë 605 dhe ri tashkë pa autor që është të janë për misë Qështë dhe të e përket të të fenomenit kur Amtron Buksin ka Ka hana dhe të regojë se ka të gjohër e zonë dhe tisa gjera që e përshembol dhe kuronin që kë frituruar në vasë jorë Sa argumentojë të flemikisht jo e zonë shembol, jon, uh, që është gjohër atë që në hana përshembol dhe absorbo dhe Hana është kujshia jonë, është shumë normal që thashë një eri po bandarësën për e venja si autoparlantë për ketë kathunin, dhe më thonë ketë kujshia i të punin Ketë shkenë se e dinë se hana akqiu në maj hapër të joni, nuk kamë e zhoni njëtë në të gjitha hapsinat në hapsin, në fundin hapsinës është fjallë a Allah a keqë kështë dame të kanë vërtetu se hapsinë a është letistet hapsinë a është vërim hapsinë a struvi ka povinë ato televizorit ka povinë do gjohë është e të krizume edhe njëherë njëri për neve kër të thotë Allah e gjithë hapsinë me atë fjallë a shemushë unë me ndojë që këto instrumente bashkohore të cilët pus po studiohen sot ditë për ditë, vite më shumë, të cilët është idejë e instrumenteve bashkohore e cilat është studim i thepër për mëshku brap, më studjon zona të brap, për shembull Kalurën, Kalurën me me me, me inçizut Kalurën, për inçizimin edhe inçizimin e zonit nga fotografisë ndoshta mavullimin atë, Kalurën. Unë mendoj se nëse kjo është kjo ide e shkencës shkoltë para shpejt, edhe pas 100 vjetve prinçinvet arrin arrin atça mundet me arrin un mendoj se do të ndëgojën zona të cilët na i spiegojmë tash se ka thon diqush para nimit tashmit nëse s'ka ndaj as kjo është e para nëse nuk pergohet me diçka regionave që nuk lën me herë para e kës, kës, kës, kës, ka s'ka adapto se centrali pra i neve na dërn ku ka genulën e kalon fotografinë e e kalon zhurmën eve që të të lafjarë e fëllën, është hapsin, është hapsin e në gjithume. Allahun, kërani kërim, ka përën, kullu kebiratin, kullu sëgjëratin u kebiratin, mështë të ta. Gjdo gjëma e voglë edhe mua, dhe që afon, a fa vebru, është hapsin edhe është në librin e juaj. Në librin e juaj e shënume, edhe në hapsin është. Unë së është Allah, kejtë hapsinat, saftë përsh ërëstuarli janë a furiative tash në hapsin do të thotë ja yjet kuritë ja je i rritun njëni ja apo këto dia që më fjalën e folën apo më për më vetën e botë kishën pyetje në shum lidhur me shkencën kurse tani kemi një pyetje pak larguar në temë Adelina që kumaoa po shndetë Hoxha me juën pra në së pranë se sot kam dëgjuar se njeriu kur vdes transferohet shpirti në ndonjë kafshë kjo është dërmisë nuk kur beson se njeriu kur vdes Shpirti që vjen nga kafsha, al dervish, ajo ka lidhje me islamin. A dervish do të thoni larguar nga Islami, një largim total në emrin e Perëndisë. I larguar nga Islami në emrin e Perëndisë. Kjo ka lidhje me Islamin e parë. Shpirti as që vjen prej kafshës të njeriu, as që vjen shkon prej njeriu kafsh. të kafshë. Allahu xhallahu ta alau prej tipeve besimeve, na largon të gjithëve dhe largon çdo njeriu i cili ka këtë mendim edhe në të dija jo vajra, apo shoqe, a motra, a shkash, se nëse ka përvise du më dikande, edhe dikush i ka fanë se njëri u për dhe se shpiritin kërnë kash, preja ti njëri u në të largohet më njëherë, se a njëri të të të të ansh në mision e si për, për shkatrimi në besimit dhe radha të i kërtio njëzëve, të cilët me ndojt me kështu besojnë besim të drejt, si pas e alisunetit edhe gjëmatit Muhammed Nësafan Sallal Kurani ka kumë neva ho prit hodhen se sa Kurani dhe Hadithet e Muhamedit (s.a.w) kanë ndikuar në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë aktuale në botë. Edhe ajo që duhet të dëgjojmë, edhe ajo që janë baza dikati, edhe ajo që janë ambitorë, kësaj që do të sugjojnë baza dikati, por shkak se Islami është shpërë e, e para për ata që lëngëvizonin për studim, Islami është shpërë e para për ata që lëngëvizin për punë, fjalën e, e zërin që çdo gjë që e bëj, më punën e, që si Allah u merr këtu Allah do të vëre ato gjësh punën të dhe unë jam i çertë rezultatet të punës. ë çeta të më sfutëm unë të kapëm për të gjitha ajetët e dhëna hadithe të cilët vijnë për arsimin e punës 1500 vjet kanë flasën se ato janë 850 ajetën Kur'anit të Kënd. Pra ul me sigurinë emocion nuk kam mundësi ti t ti të shpallë tash këtu 850 vende Kur'anit të Kënd. A intëxhen e padvetë 101 në arsim? e qëta është kërkur zëgutëm me kuptu kërani kerimin ka prapa me thonë për shemblë kërani kerimin sa jetë e i ka 6.235 a jetë 6.235 a jetë po nësa vendet e rrastim në 850 pak jo kështu du kuptu në 850 vendet e therë me i studiu ato 5.000 gjonët qera kështu du kuptu në 850 her therë të hetë këshirë këtë fushën kuiko kaqasnia ka edhe shipska kam renda do thot ajash fillim edhe mbarim libra arsimi edhe libra as libra as libra cilindrat kam ama ban fun as libra udhaje as libra udhërfis i zili atregoje universiteti në të gjitha fushat të universiteti kurse fuati un falim pranin pët po po po më jese selam shaka sa për turizim dhe rrethoj kërkon një audiencë dëgjojë turist më selam ka thon me një hadis sallallahu alaihi wasallam inma bu'idtu muallima jam i dërguar mësuz. Arisatë usëra. Epen jam i dërguar mësuz. Në më thonë qini, grada me lartë e cile mu ka vonë më të përga mërnukët, mësuz jam, kam ardë me i mësu njerëzit. Ka thonë, e në rasulit insani, unë jam i dërguar njerëzit. Ajë në, në luftën e bedrit, ato që ishin robë të, të palës anë mikut, i kushtëzoj nëse do një me shliru. Eto në rëndoni mësoni 10.000 më shkujtë dhe me më lezu edhe liria juve ashtë e ti idhën të rritë për zrejti me mësim lezimin edhe me mësim shkrymin e fëmijëve tërë Rasullullar e së të selam dhe primi i ti prej bitës parë 610 dhe ditën 610 dhe ditën e fundit dhe primi i ti ishte arsim këjtë ka fornë ndemën unë jam i du të buhar mësus muat e to përcelni kur të fletë, kur të ha, kur të foli kur të mësë të jashëm, kur të mërdojmë kur të kur të hëti, kur të ulem, kur të qohem, kur të ushqehem, kur të veshhem, kur të matet, ke këto çka të bajnë deri a bëj kur ta futi kokën në tokë, ke këto arsyem për të gjitha gjërat, jamën mësuesi juaj. Ja besedi sonë. Pikash kur të shom, u çaksëm për një turizëm dhe dietë musliman, se ishin qendra të gatira fetë dhe kampi, se ishin qendra më të zhvilluara, më tani që vit rasti birkesi dhe më. ë Mësuesët e pav të arsyeve kanë qenë ato të cilët e ka nëmarë mësimin para Mohamed Mustafa në më në gjamine vetines ato ishë mësuset e parë do, do të të universitetit i parë universitetit i parë në mbjuh në universitetit universiteti, nuk ish ajo që a mësunë gjamine e për në bërë i tali që të salam ashtë turp të thonë se ka qenë mësimë universitar ashtë turp shumë i manë pse ashtë turp shumë i manë sa mësën një gjallë në universitetë sa vjetë mësën ka sa mësëj një gjallë gjamine e për në një aka universitet aka fakulteti i drejtuesve chimson intensivisht në ditën ta ska aka universitet që përgatitni horin me dal imam e përgatit më u bë xhikat e përgatit më u bë komandan do starak e përgatit me zhvillu luftë e përgatit 800 kilometra me armën kon e përgatit 150 kilometra me shkullën me armën kon e përgatit me shkullën e Yemen 200 kilometra në kon do arti e Yemenit në kon me shkullën Bagdad në kon me shkullën Kufën kon Në shkollë në Kufë për shemb ndimi me sutë i vogël i cili kan thënë për ta, për nëve të Muhamedit aṣ-ṣallallahu alayhi wa sallam kan thënë për ta se çier kan thonë në kurrish mi ulët ain kom pak ishte më i madh se na. Kan thënë nuk ka pas numër të dallandave për ata. Atë që ka pasë kamë rëgodë. Ka pasë në llame në llame të bazar çapa etë ka pasë dorë i vogël. Ashtu fizionominë e ka pasë pas i vogël, ashtu merr pole ka çun kufë në rak për mësuf më njerëz me detyrin ja ka shkruajti letër e mirit Ati valizat i vendi ka ton dastule ke be umme ta kam çuni popull. Ta kam çuni popull. Ai qomrine age çka bon. Ditën e nan, histori, ditën e mar, e jamur arab, ditën e me kur letësi, kët dit poezi, çe trëndit komend, çe trëndit hadith, jonë ne dau kitabë, çe trëndit javë respondent. Ndërnë, urrnë. Tu te na shkakon tontu. Unë kam çuljuë ju respondenten jam gjykator. Tole. Diël homi. Ka le nom. Elhom ja, çpi mesigla. Marum me mas der metra ale me gjeramida. Ah, qanaim. Çka e ti fort? Çka diton mas atë u xallokitan madanin, a di di ska? Di çka di bicikla, marëvezin, po vërtëshë me zin bicikla. Bashar be bicikla. Ças tash, çka jetas. Kjo është nimsim sipërfasor. Ajo që un fundjam inne Muhammad Mustafa sallallahu wa? alaihi wasallam. Ajo edhe e pa përsritur deri kjo vodë më të kriën. Deri kjo vodë. E vume në bazë të arsimit, arsim i, i, i njërosur, me besim, arsim i kamërdisur, me besim i cili i cili ishte, unë të më falli, i pa fund, në kopën edhe në zemrën, e njënit, i cili pasat, t'hulës para Muhammad, më së kohas, nisë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nëse drejmenistë trembitë t'tabor. Më të ndrohej. Ose më të ndrohej njëri, në të trembitë kalator ditën e lexoje, e shkaf kopën aty sa ka qapë malle, edhe i një patrastti më pas sa qëhet për saka ku jam dëgjuar. Janë dëgjuar. Më ndrohej. A ç'sti nje gjë që do pun këti lloj, do një doktor vetë shumë i madh. Çeka po. A leju patërev fakultetin e kafëria? Çka diploma fakultetit? Diploma e fakultetit tash një diplomë e cila na mëson me ditë si dojmë ngazhdim. Kur dëshoj ç'do të thotë se si dojmë mas fakultetit me dit, i kemi mundësit se jemi boj një loj zanaslije me dit me levzut anet. Ama, a, sa të të ri? Aja, fillim. E da, më bojnë fakultetit me dojmë vildu, se une fakultetit e kam kry. Ose i sojnë qëtë e kënë jam me fakultetit. Ka në tërp, turpët bashkohore, që ka i ban një njëritë, e në turpët bashkohore që i bojnë njërëzit sëtë. Ajo që u mësurën, në gjabëjnë përgabarit, ishte të të të të të të të e përgabarit i shtë doën diku shkojn Bagdad, diku shkojn Kuta, di diku shkojn në Bot, në Bastra, diku shkojn në Mosul, diku shkojn në Sham, diku shkojn në Kaira, edhe u zgjallën qendra. Qendra mat vetë atë universitetin as qendra e El-Harit, universitari në Bot, qendra e El-Harit, universiteti i El-Harit u lasformon në vitin 991. A të pamë 991, tash ka kaluar mm. 1000 vjetë vida. Mirë, a të pari dikun ka 1025 vjetë janë go te krijimi i këtij universiteti është më i vjetri nga go edhe pse ne harom porhapni f shkrimi në pole gazetat që e bonin joni thase fakulti i, dit, e i universitetit ejtun në qytetet e Tunizis sa ajah sipar joa nuk ka është e vërtet ajo është universitet i ditë e pastaj me universitetin Berlinit për shemb ka 600 vjet universiteti i keland i ka 600 vjet universiteti i zagrebit universiteti i Parisit etj kurse Oxford dhe ato janë universitete shumë shumë shumë drejta prej atij bëgjës universitetim e cili më mjekra ju ka finjë, ju ka finjë, ju ka zbarë dhe ju ka zbarë, ajë për e të cili të dhënë bjëtartë. Si qendër shumë e njore, cila kontribuaj për zhvillimin e shkendzave e zgullimin e disajonave shtë të qendrë e Bagdatit edhe në kone abasive se djetë abasit kanë ardhru shumë jetë e financiare për pun në ardhësimit, është historia i ka falemenderu historia e popojve të islam i ka falemenderu për këtë pun shum ndihmeta për na po i thojmë bursë, po i thojmë stipend, po i thojmë financim, po i thojmë harxhim i njëteve. Arunësi ditë në dietaret, ishte lehtësi asaj sa kush më bëj një jo poeti që kështu tham, të them, do ta paguaj sa të vjen ran poezia çaj. Të paguaj me flori. Mir po ai tani, sot vjeshtara të kanë kokën shumë prap, zotë më s'meqen kokën prap. Mundun. Të... Nuk mund. Ai shkruajti në pozimin e imi vargje në guri me një guri të madh e prodhurin ta jeta kjo na vepron. Edhe ta qendra ishte zhventur e madh i gurit edhe aq florilla. Ai kishte shumë guri, ishte shum. e, ta, i madh. Edhe nuk e la letra, sepse takish shkruan letra shumë pak apo atë më pikë, mos i morën an pasqëptimin. Po po ai mori preptimin edhe e shkruajte në një rradh guri kur e madheni dul shumë kilogram flori. I i morën ato i çojnë sikurve. Dhe plot i motivoishin, i motivon të shteti ambasit, i motivonte njëri për shkëndza. Haro gobuzolla. Atëherë u bërë ura që në i dërëzhu eh, karlit mazë në qitetin ahen të Gjermaniës edhe aji nuk e prëmë e ata nuk e prëmë e sa a, eh, këllit tharë që këta ka ka që Harunë Rëshidi, khalifja i musliman vëzorat për me di kër aja sa këta dhukë mi aksia që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Po ai më thotëri se atje morën simbolin islamik por edhe me një farasti kushtojon se e kanë djegur muslimanët bibliotekën e Aleksandries i treshtë vjetër shumë para erës tonë pra. Si apo akademinë që djeg shkrimet? Unë nuk e mendoj udhëritash. A këto a kanë djegur shkrimet e Vatikanit? Këto që thonë muslimanët e kanë djegur bibliotekën e Aleksandries. Jo, po çila falkë janë më me mes me atë? Kto kanë më me mesu? Jo, ato që e humshën bibliotekën me libra, ato ishin më të mëshur, por ato që e vushin nuk e djegën a arabët e jeqën Bagdatin jo jeqën datar e jeqën datar ku cili rugëdisin ska alause as libra as vizori as mbusia as fojja as shpjegime as lënda boto dishin jo e jeqëratosh ka ngjhurën moderne mishi i prodhuar edhe cikën e bajgjngrua e dëshirën e mbas e mor cikën e vogël e ngjhurën në jeqin zarf ato e jeqën Bagdatit nuk e, si asë asë e jeqën je muslimanë 600 biblioteka të loja edhe janë ngjegën mbi mbi 20000 biblioteka dhomave njerëz që i kanë pasur për shtëpia punimet e verës në albumet e tjera, ajahsi biblioteka publike e Nuri Angel Bagdad, djegëran e forati janë dilumet në qytetin e Bagdadit, janë uji e ka ndrunë xhirën prej librave. Uji, për shembull, me der libra as shumë nga nuk sa që Danubi shkoi në detën e Zi i Zi për ishtrimën e sa libra do të biçit aty. Kështu forati ka ndrunë xhirën prej librave që i dërgojnë Bagdadit. Jashta ato që kanë djeg, jashta ato që kanë djeg. Ibrahim al-Harbi është një dietar për dietarëve të Bagdadit pasojkohë i cili para se të aderë dhe në tatarën Bagdadin a i tha kur të vdi qatë dite duja e ati qajti për para sa pëse po qaj sa për po qaj se ti po dhes mu e po më letë varë për në Bagdad sa jo sa nuk kef se qash sa unë po dhes po të lo gru e me pasu në Bagdad ti sa po unës tok ishtë në tok ishtë rumë s'kish me hongëras me veshtë në tokë në lajë ta 100000 punime 100000 libra i kam vonë dorën drejme shit i kanë 100000 drehm as një, një grua në Bagdad siko Kto içi muslimanë ne t'lejronë ne gjargë të tashun e kurjon të gjem pishruin do vjersha pishun do vjersha apo qësti në libr apo ja japin nzonse apo qësim këtu betat u kortoi fali për principeve të mia as me i çmuar njerëz dhe jo me i nënçmuar për principeve të yje në sine me i çmuar njerëz dhe jo me i nënçmuar dhe që unë kam besimin se qëto vjersha që ka shkru në tashtë, kam një besim që kam ledur shumë asë i libra. Kam besimin se edhe ajë që po e shkru në do kësë po e di shka, shka ka thonë ta. Që Nuk... farë po e di shka ka thonë ta? Që ka për në ato e ta i njëri? Rima kurkuniç, regulli vjershës kurkunis, do me thonjit kurkunis, tingujt poetike, kurkun. Edhe po e di gjoj një fjallë, masë të sajë, 40 faqe, 10 bëngle, ka katër faqeve a 10 vërsheve të vogla Karistrovkadi, po ndjenot unë si krijuës për publizimin apo për tubimin apo ndo të por unë si krijuës. Çka ke krijuar raport? Çka ke krijuar? Ekë shkruaj librin e Akilit. Ekë ekë shkruaj librin, mos e ke shkruaj librin e libri Akilit musliman, i cili e shkruajti me 200 vëllime ka 4 kg, të mfalim me 500 vëllime ka 4 kg vëllime, mos e ke vënë librën vet. Po si vend në Ondr, numri 500 librit në bibliotekën e Damaskut turqnon kanh numri 500 vetë arabët kanë pas eh, tradit shkrimin kur e kanë mbaruar librin e kanë shkuar në fund temë gjithmonë ukri në numrin 500 nuk ka ukri nuk ka as i fundit por njerëzit që kanë dorë numri 500 atë 4 kg kanë këtë vëllimët keka 4 kg ditot mos e ke mua këto libra mos e ke mua koment në rastet më datë më pa faqe Në foto do vë krijuza drejt Zot më nar, kush krijon? Krijon Allahu që do t'i lë jalë, po ne s'duhet të trpnojmë. Ne bashkë duhet të trpnohemi para ative veprave të vogla që i bëjmë, mba pak se modeste edhe me to ngritim e hart me për sotaki, shpatën të ndëtej me nglut. Se baran diçka na? Jo, jo nuk janë jona këto. Nuk janë jona këto. Nuk, nuk u largru nuk u largru në Kurtubi, nuk e thali Gargaliu kët me 1000 vepra. 1000 vepra. Dimë od me imponime që të thonë ta mund të bësh me ti problemet pa të qenë grave në Balkan. Shit ti kandidatën, to dimë të dimë shumë parë. Edhe punë ku shikoj dimë dimë se ta koçeron ka bakto ndo. Me nicejosh ajë. I ka dimë dimë. Ma nas bak parë. Para vëme se ti ka. Politikisht edhe 10 milionë. Tha marka paditurie dhe pandër, edhe punëri na kanë kosto. Senza na janë. Kosto më kit. Dituria është me të gjitha edhe me diturin respekt edhe nder. هذا بودستي كافون من تواضع الابداع رفعه الله كشبان متن مودست بار الله جل جلاله انغري ذو جل جلاله, جلاله. kam zemër buper do të më çën mesaft do të do të di shumë por prapa jo që e di shumë para asaj që të vinash as as as pas por çata do të Alia thon se një herë nditveitan e pyet njëri dikush një në pyje sa nuk e di ah ah ti xhalife kë punë të, pun të muslimanëve i kin durtë tuaj dhe kë pyetje rrogës betim ai tha unë sa kam hipën të shkallët e hitbës xhmoas as di kjo përpjet këqë se di kë përpjet gjatë përpjet shomk dhe më është atë cilta që ai tsendi. Çfarë duhet të ndjenim? Allahu përçafta, "Inna ka lan takhrika al-ardh wa lan tablugha al-jibala tulla." Faqe mund të tokën veshim me kombë ande as i mundish më goma me asë kodra. Rrobat natë që edin faleminderë, jo jo më në maltop faleminderë me atë që edin. Duhet të jenë shumë shumë shumë modeste dhe shumë shumë të thjeshtë se ditorja është rrobat më e bukur që i vesh njeriu. Por ata nuk prallujnë qenë me leqet, qenë me, qenë qen, qen, qen, me, qenë, qëto me, iolosëra. Të përpallë. Ne nësë të shërërit a vojnë një pavus të shkut, pasit që gjatë ko këmi që finohë misionin, ku pasajt pra pasmisa qësënë të vazhdojmë, e të ratëherë me një i lejtë ku përishanë. Në më në që në da, në më në të da, Bëla dhe të nadi l'de nifidën fidën Fëhbë l'jënod l'istë yfënë Bëla dhe të nadi l'de nifidën fëdën Fëhbë l'jënod l'istë yfënë Ehmë hududën Hëtën fëjudën Ehmë hududën Hëtën fëjudën lum junu da najubul wehadin lum bi asuda la laqshal wehadin lum junu da najubul wehadin lum bi asuda la laqshal wehadin lum junu da lum bi asuda lum junu da lum bi asuda والقلب الجريح يبكي دماءا جهاد الشعب له دوما دواء والقلب الجريح يبكي دماءا جهاد الشعب له دوما دواء نمضي صعودا نحمي عهودا نمضي صعودا نحمي عهودا نمضي, نمضي جنودا لا جبن وغادي Nam bi sudalla naxhal w qadi nam rigluda nam jukul wehadin nam bi sudalla naxhal w qadi nam rigluda nam bi sudalla nam rigluda nam bi sudalla Nambejnuda najubul wehadi nambe usuda la nxhall weghadi nambejnuda najubul wehadi nambe usuda la nxhall weghadi nambejnuda nambe usuda nambejnuda nambejnuda nambe usuda nambejnuda لودا نمدج لودا نمدج لودا نمدج لودا كلما ازداد العبد حبا وايمانا بربه ملأ النور قلبه ليهدي الناس وسمى بروحه وبارك له في عمره فلا تراه الا مناجيا ربه يطلب رضاه ومغفرته يا ربي يا رحمان يا موزع الاكوان يا ربي يا رحمان يا موزع الاكوان اليك قلبا يذوب حبا بالنور والايمان اليك قلبا يذوب حبا بالنور والايمان بالنور والايمان يا رحما يا ممكن على الاسوان يا رب يا رحما يا منجي على الاسوان اليك قلبا يذوب حبا بالنور والايمان اليك قلبا يذوب حبا بالنور والايمان بالنور والايمان الكون في نجوى موج روحي وتادق الالحان واندمحي موج روحي وتادق الالحان يا ربي يا رحمان يا ربي يا رحمان يا ربي يا رحمان يموت على الاكوان يا ربي يا رحمان يمضي على الاكوان Yadogu hukba Nuri wal iman Yadogu hukba Nuri wal iman Nuri wal iman Votërtu fi alajwa Votërtu fi alajwa Votërtu fi alajwa يزرع كما وصار عمري ينبوع خير طيب للانسان وصار عمري ينبوع خير طيب للانسان يا ربي يا رحمان يا ربي يا رحمان يا ربي يا رحمان يا مردي على اتقوا Ya Rahman, ya munt alaqahan, elijya <g> qalbik. Ja fratëndu Aljous, pra po i themi bisedën këtu në studio me hojën e Dr. Jacupin. Dhe shpresoj se jeni edhe me valët tona për të dërgum. Kurse pyetja në vazhdim, sot kështu, sa liu Gafrizaj Pjet, ti çka ka të bëjë me çifutët? Dhe gjithmonë në teknike që ti çja shumë të ala se pse çifutët kanë dorë shumë potencial ekonomik e politikë këtu financiare. Kush e shkak kordinim se feja thyrat janë jashtë për panikë dhe me dogme e mbushur për plot. Ku është shkaq kur sa ato kanë arritur në këtë nivel që kanë arritur? Se çfarë është ai niveli as kimim fjala, apo mos i të thënë. Sepse putët i sot janë më tema të cilë më një domund të themi, që putët janë njerëz të punë Shumë njëzë e dinë të ato janë punëtorë të mëjë. Që futët janë njëzë pa punë. Që futët mas shumë t'i njëzën di gjonave. Një barje është, një gjamënëzë. Njëzënë qumës, kushë e dishtë këna qumëa. Apo kushë e dishtë këna është barisaritë. Barisaritë është idioti maj madhi barnave edhe qumëat njëzënë tretman e ka. Jëton qumëa në rajene dëhonitë. Ska roj ti u shqe muhë në të rinë. E të doku është që të në gjitë të tije, e prej ti u shqejet, është e ditër më njëherë se ti prej ati momentin i së në dopsu. Se ja qepësit. Barisarit s'ka mëllësi vetë me e gzistu. Për e dite linës, për e dite linës, për e dite linës, ti ki me më më mështi. A ma ti dush mu tha, për më, për më, më, më mështi muhë. Edhe prej kafshëve, rishënë rrishnë në gjitë në kapëshën e mollë edhe prej që atit do me kalduzë edhe ure jam dikush për tjipo në shkoj vetjur, nës, e gjithë të në vetjur plëdoj e vetë s'ka mund si fare janë shpin të bullit janë shpin të ljotës dikund, ku qertë hanë e, e mëndërtojnë rrishna dërme jetu prej qetrit s'ka jahudit qifutët ati ku janë me shpi i sot janë shpinën e ati qetrit jetojnë me gjakun e qetrit E do të më japun e ati, i të cilit ja kanë dhënë kusht, si të shkoish në Londër për një vizitë, duhet me një shkrues me ftim. Për me për me ftim mos i ta nënshkruajsh, shtëpia ato kajote mjetmuar. E pa, jep pasonik ashtu, çish nuk jep pasonik, jep pasanik. Nëse je unë ja bëj kusht Jimse katonin term kur shkoni në Gjermani pa mo mosmukthi, arata aktive dhe shtëpia dive mjesin muar, unë do të bëra në pasonik shumë që që Ketë, kja, programi, i çuditshëm bot. Këtë kia programin i çifutve. Se juose si çifut do t'i shin po ishin icin son pontore e cin son ditora fes kollu al fes kollu edhe në pun do të me ditë se çifutët kanë babën momentalisht shumë ekonomikisht mirë ka babën momentalisht shumë ekonomikisht mirë e nëse e përjeton dikush si baba e atij vetë boti i varfër baba e atij vetë boti i varfër ka për shpëti me pak çifut apo janë apo shka han zon zon kan nga nëse në din prit ditë me baba e atij Bo, jo i pasëm. E kushka të shirë babën e ative me pa ju ja? të pasëm, du të mi bëtë të punë. Atë të punë, pa me sigur i no, janë të mëllarë, du të nëpërnu me shati, pinë sa pakur gjallet dhe dhe dhe dhe përëndojë. Me gjallet përshifurëtet e pamë se në rrëqën në shpinën e... Pa, rrëqën, e shpinë, rrëqën e përshirët, përshirët. Fendë, në shpinën e së të të rrëqën. Në shpinën, në shpinën e së të të rrëqën. Kako. Kuse pyetja në vazdim ka qenë prapë me shkencën, më tepër me kompjuterët. Pra, kemi lexuar në disa revista shkencore se Amerika kanë kanë programuar kanë thënë se një ditë presidenca nuk do të sigurt do jeta e kohë po në të armën do të ndërtohet kompjuter i cili do të mendojë vetë, thotë të fshijë shpirtin e njeriut që çfarë kuptimi toalesdam. Në Islam, djonat nuk studiojnë, as të çidi njerëzit e rëndom. Atje janë djonat këtu. E mundun edhe e, e pamundur e pa mundshme anë islam doan dhe pjesë e pa mundshme mendore edhe e pa mundshme adetit dhe me thonë për dishmërije tradicionore tradicionalisht a shkonë tradicionalisht a shkonë jo tradicionalisht nusho, no, zata, do, papa, jo, tjo, une, tje, në shkonë edhe shkojnë po shkojnë shkenfarisht apo pra e pa mundshme doan dhe pjesë e pa mundshme tradicionale edhe e pa mundshme shkencore qëtash, na me si të islamit i kshirëmi kështë gjonët e pa munduna, ajo një dhitë me ndonë. Si pasasaj që neve në nërmenjësë. Do me kone pa munduna, si pasasaj që ndasa dhe me ndonjë. Mirë po, si pasasaj që do të analizojnë ato që e realizojnë në esën. Do ashe mundur, së frisht mundur. Për mes një shtu, me u kuptu edhe ma thjesht, para 500 viteve, para 500 viteve, në i pasnon dikuj se, do të veni koha, njërësën do të vetrojnë në nështë, në erë, ka 500 vetë, do të hipin meni fe, meni tesh, ai çka dhe të shfarbitet në gjë vëlojë natar do të të vëlojëm biseda se këoa puneta mund sot as e mund sot as e mundë eje tash pro me i tradhuar në njëri xhill i ka vde për 300 viteve edhe me i çumën i Udh Krisht tambo me i çumën i Udh Krisht amara sej me i Udh Krisht në Kairo kush ka qenë më parë për 300 viteve i vdekur tash me tradhuar Breguri edhe me helikopter prej lart me zbrit me një rast për rasteve këto papritmës Mënyrët krij, ku njerëzit nuk e konsiderojnë semaforin e kuças policit me kerrat, thotë. Çka i njerit para në fjalë, çka kish me thonë? Kish me thonë ngani të umitit. Njoni për ngjat, njoni për zmat me kerrat, që di njerëzit sot drenin se ççi shkon. Kish me thonë ngani të umitit. Të parim fjalë, të ertë kur ti shohai do të adaptohesh diku. Është e bekushme para ati se kjo çka po ndodh është realitet, edhe është e vërtetë do nuk mundet. Nuk mund të, kjo çka po ndos në rrugë, jo na, jo na, ju kompjuter në rrugë, në rrugën e thjeshtë çka po ndos, as e pamundën me ufut në kokën e njëri të cili ka vdeq para tashin viteve. As e pamund të më ufut kokë, më vetëm a thare kur ta adaptoj. Do të thot, do të prodhoj një kompjuter i cili do të mendoje ve për neve tash momentalisht. As e pamund, po nën në islam i lëm rrugut, as çel për shkak se jemi të edukuar shumë mirë, atëherë kur ta ato, për ta ndërtojnë ato, por ato ta therrin. A, a do të jetë mundur? Nëse arritë edhe përneve sot e mundë. Edhe rruga qelë, jetë rruga qelë për rëndime. Në po, të akumë të rizohë edhe një e pyqinë. Qështë të bëjtisht njët me shpirtin. Ajo, ati jemi qartë. Ati jemi qartë. To e jemi qartë. Ati jemi qartë. Me dojtë qëtë këtë vetë iniciativë, kompjurë. Do më të gjërë gjallë. Po, me fjallë, bojë analiza të amsoj, vetë vetë të amsoj, të ikën qeter kjo është e pyetja. Kam thënë kompjuterin, një kompjuter tjetër apo mënyrë tjetër. T'kuptosh ka po i vetë, të mësojë diçka, jo ti i bëj informator, por të mësojë vetë. Kështu e kanë amerikanët, se edhe këta dëlarë i dinë. Jo na permeton saj që e gvojmë në shpirt. Jo na permeton saj, nëpërmjet rezultateve shkencore qera, e cilet nuk kanë lidhje me këtë fjalë. Se ajo që janë shpirt, ataj e fal çetër kush, dhurat edhe merr një ditë për ditë. Por nësea çfarë të më falni. Po nuk do të ndodhë sikur diku dikujt shpirti do t'i japë. Po un po them këtu Pana e zonë atë lau për të nërë, kështu për thomë. Hala ma keqë ashtë në këpër të një sotë në të herë, pra, për atë të mështë dhe shpërin punës. Se mështë më shpyrë të desë një ditë të një amonit. Nuk a të dhisi, sa të linda atë ditë, qësë shifëmijit për shemë, sa të linda sa të desë. A shumë keqë. Isha rasbërë të shpyrët, se lën deshnia ja lëm më të madhën kur. E lë e lë ai e lë minist me ai kompjuterin qe fortëna aeroplan ata shumë keq. Ki kompjuteri des me shpirt, jamon i shpirtin me largët, ai aeroplani as e humbajrim me kasin ve drejtimit. Ai afun shumë nuk nuk nuk nuk bisedo kjo. Çto nuk bisedo? Shpirti është sekret i Allahut, vetëm lëvizni gjë, të thirrë Allahu xhelli dhe jalal i ka dëshirë me lëviz. Edhe lëviz deri në momentin kur Allahu xhelli dhe jalal thotë, jo, jamos ka me lëviz edhe shpirti i mirë praktikisht asaj. Kë, këtu këtu nuk do Unë të jenë xona, po thonë do të jenë në prizma shkencore të qera, shumë më thjeshta se kjo, edhe është shumë rezultat më i mirë, pse çasto janë ejon ketë zonën çeten. Jo ketë zonën çeten, po liçor liçor fëmija ku biza në shtrati japin por shevon 150 miliardë, sikur she kanë dhënë për atë aeroplanin peshk e, 153 miliardë dollar. Eliçor naroi për komitetin çasje elecion firma, shpirt zdirën e, e du. Ose as mohojmë. Këta tosh kanë dime mbullës së mu. Vu, po drejtuvat bodav du me çme shnor Bardosi el kompjuterit. Dhe kompjuter çfarë. Nuk nuk li të thon të fusha do flitet, është për neve, sepaku për neve dash tash pak herë, dikat çfarë. Ndopakë edhe paraherë. Halim duke kumonova Petrojan ndërvarë se allo janë saçmon apo është problem një musliman i cili vdes për dhyrin dhe studimën rreth. Në Islam ka rregullore e cila thot: "Habrulla ma yusawi damu shuhada" ngjira e shkrimtarve vlen ka gjakun e dëshmorëve ngjira si shkruajnë shkrimtarët mbaraz pesh me gjakun e dëshmorëve për votonin për vdinin për për nderin për atë para. Kështu u përshkrua në internet. Për Allahu dhe Lehreru ka shkrim kur alqein, thon: "Yarfa Allahu alladhina amanu minkum wal ladhina uduu alim darajat." Anglisht: Allahu më gëron ato që mësojnë dhe janë besimtarë. Ibn Abbas ai ka komentuar ka thon: "Sa ash nigrat" i ngritë Allah u njeri në ditur, sa është një gradë, ka thënë sa herës njeri 500 vitën kam, largë. Më të lëshu 500 vitën me herës në kam, sa është kon largë, aqë është një gradë, prea të i qizdi. Tëna Allah u ka thënë jëni gradë, po i ngriti shumë gradë a largë. Rasullullah ka thënë me një hadithë, fadllu l'alime ala l'abidi, ka faddi ala edhnekum, ndërita Allah u djetarit, në krasim ba adheshin u lërksit e mija me njonin pëjubët që ditë, me matë voglin pëjubët. Në hadisin qëtër e ka thonë, nderi edhe respektit Allah u e arti që din, ashtihona kura është 5 mojtë, në mesin e ildëve tjerë. Ka thonë, edhe pëshku në deti, thotë po zëtë falja djetarit gabimët. Edhe bubretja, edhe të me i glanë birën e vetë, në vrimën e vetë, thotë zëtë falja djetarit gabimët që i ka popsejë, dietarat ensul keta çishem menjëherë me brejtëti dietarat ensul keta këtë nirin çishem me preh muzikë ka shprehje aty me këngë të har. Dietarat e zonat e se edhe fletën e pemës alla degës këllon si më e prek nëse nuk duhet. Dietarat mëson njeriu se pushtima në rrug është ndotja ambientit, çella hapjesinës. Kush ka pushtin rrug e ka ndot këta hapjesinës. Kush mësoi kusht njerëzit dietarat pro akadon edhe peshku, ndenë njështë të, të zëpë, fali e gabimu e djetëtarët. Fali e gabimu e djetëtarët. Nëzë ke të shto shumë dhe qëtër, për në fundë, me sigurit, ke si shfak të sushë dëzënzëve filastarve që i fduan shkohë, viti shkohë të rikë, si rezime dhe, si prosipë, si... Largë prej televizorit, largë prej filmëve, largë prej revistave, largë prej koncertit, largë prej këhumbje skohës, lap mësuesi ndërmend, edukator në nivel ledhim natën edhe ditën, respekt prindëve, edhe respekt të mldhajeve në rrugë, sjellshëm, sinin, majtë dhe gjatë, majta së dgjata ashyon, prej shpiëz shkol, prej shkolës në shtëpi, edhe mësim, mësim, mësim Falënderim për pjesëmarrjen në emision e përkatuar këtu. Allahu është mbatorë al -al -al në të gjitha. Gjithashtu falënderoj gjithë situat që patën durim dhe na përcjellën valëtona dhe janë këtu. I përgjigjemi me shpresë për takimin e tjerë. Asalamu alajkum.